Не чую вже охоти, ні сили до нічого. Хочу заснути і спокійно спати, спати. Добраніч вам, товариші. Дай Боже, щоб нам так солодко спалося, як в шлузькому. Він сидить собі спокійно, спертий на камінь, нічого не обходить. Наша спільна журба йому не в голові. Справжній польський шляхтич. Ця його товариськість мені не подобається. Але ми всі йому прощаємо. «Бо він терпів, може, більше нас усіх. Будьте здорові, всі близькі і далекі. Добраніч тобі, моя старенька мамо. Ти все була добра і люба зі мною. Ти нічого не винна. Не тужи за мною, не бий своєю сизою головою обмур, бо це не потрібне і безцільне. Я засну спокійно при повній свідомості». Чую вперше якесь таємне, навіть радісне вдоволення із-за цього, що в моїй душі горить тепер лише одно однісіньке бажання – вічний супокій. Тут Добровський звернувся до мене і сказав, «А ти, брате, також не журися. Коли у тьмі і в хаосі, в якому ми мучимося, тліє іскра якої-небудь ідеї, то твоя огненна любов до життя і до його вищих цінностей переможе смерть». Коли ж усе життя це тільки безцільний, сліпий вир припадко й божевілля, то ти супокійно засни. А як прокинешся, то побачиш свою дружину з сином. Он там показав на небо і сказав лагідно добраніч. ніч. Підібрав ноги під себе, сперся ліктями на коліна, схилив голову на руки та підпер її добре долонями й заплющив очі, і сидів нерухомо й мовчав. Його мовчання наче забрало товаришам душу і лишило там безпросвітну, чорну, безконечну пустку. І була ця пустка невимовно сумна, мов цвинтар, зі свіжою могилою батька і друга. Ніколич глянув на нього і знову голосно розплакався. Витягнув до нього руки і прохав його, як маленька дитина. «Не покидай нас, товаришу, нам дуже сумно без тебе. Розказуй нам усе, як досі». «Розрадь, поціж нас мовою своєю, друже наш любий, батько наш!» В цьому менці вдарив недалеку грім, і на хвилю чорна тьма все оповила. Божевілля огорнуло хору уяву конаючих людей і всі стихії природи. Серед понурого рокотіння громів стогнало небо й горе, наче в предсмертних судорогах. Мов смертельно ранена звірюка – Вихор кидався на них в дикім шалі, розшарпував хмари, гонив по безоднях і шумів, як розхвильоване море, то знов ридав і стогнав, як тисячі матерів над могилами мужів і дітей, як безліч людей, розірваних кулями і спалених отруйним повітрям у дикій боротьбі. Затримціло небо, задрижали гори. З безупинним гомоном громів, з жахливим стогоном незбагненних голосів по безоднях змішався нагло новий жахливий звук. Спершу яскравий і порожній, опісля глухий і глибокий, то знов протяжний, понурий, як роздертий голос трембіти, виття вовків. Вся та пекельна симфонія жахливих звуків відбирає всім останню іскру ясної думки. «Я нічого не чую, нічого не розумію». Ця остання сила моєї свідомості – вся моя душа при моїй дружині з сином. Вони обоє так близько коло мене і так далеко. Небо й землю порушу огнем моєї душі, моїм благанням, моїм болем і сльозами. Я спасу, я мушу спасти від смерті й сина. О, Боже! Іскри співчуття до твоїх дітей на землі, зглянься наді мною. Не благаю у тебе чуда, ні ласки, дай мені тільки трошки сили. Хай я зайду до них Глянь, Боже, на Круків Ти їх сотворив Вони зловіщі, жорстокі створіння Ти дбаєш про них Над моєю головою два Круки Вони віддаляються від себе Глянь, вони вже коло себе Вони радіють Так легко можуть прилинути до себе Чому, Боже, даєш Крукам таке щастя А людей кидаєш у найглибшу прірву болю, розпуки Глянь, Боже, на Круків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 Римому останньому слові нагло якийсь чорний звір появився коло моєї дружини і дико блискає очима.